Vi annunciamo l'inizio della trasmissione del lunedì. Entropia massima. Allora diamo la parola ad Alberto Castagnola eh, che appunto ci parlerà eh, ancora di, di questa conferenza, importantissima conferenza di eh, Parigi, del, di cosa sta accadendo, di cosa si sta preparando. Quindi in vista della conferenza eh, la novità maggiore credo che sia quella della manifestazione verrà organizzata il 29 di questo mese, quindi... un giorno prima dell'inizio effettivo ufficiale della conferenza eh, il 6 è stato fatto un incontro della coalizione italiana e hanno deciso le modalità organizzative eh, che devono essere rispettate per il 29 quindi tutti i movimenti dovrebbero eh, come dire confluire eh, per eh, riuscire a partecipare a questa mobilitazione internazionale per la modifica delle tendenze, delle gravi tendenze eh, del clima. Io oggi faccio un tentativo un po' polemico, diamola così. Cioè sono già usciti alcuni documenti da giugno a oggi e altri credo che siano in preparazione, può essere anche siano usciti in questi ultimissimi giorni. che presentano delle prime proposte per quello che si dovrebbe fare e decidere a Parigi nei 15 giorni della conferenza internazionale e devo dire che più leggo questi documenti e più sono sconcertato però questa è una valutazione mia personale vediamo alla fine di questa trasmissione cosa ne pensate anche voi Allora il primo documento che prendo in considerazione è quello steso alla fine del nel 26 giugno scorso dalla, dagli Stati Generali sui cambiamenti climatici in vista di Parigi 2015. È un documento eh, direi molto politico, molto sintetico, è la sintesi di un dibattito che è durato più di un giorno. E io vorrei però dire, leggendo la lettera delle conclusioni che sono state rese pubbliche, leggo alcuni aspetti. Eh, presidente del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici fa un'affermazione. Ha ricordato come il Mediterraneo, quale zona di confine tra due aree climatiche, sia particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici e come sia probabile in alcune zone d'Italia, Che il clima possa avvicinarsi sempre più a quello del Nord Africa, caratterizzato cioè da minori piogge, maggiore scarsità idrica e da notevoli difficoltà per l'agricoltura. Ecco, questa è un'affermazione no, molto corretta probabilmente perché tiene conto delle risultanze dei lavori internazionali, delle, delle attività scientifiche internazionali in materia, però... E poi non viene detto altro dal punto di vista di questa analisi, cioè che cosa bisognerebbe fare, soprattutto non c'è nessuna indicazione della misura dello spostamento che è prevedibile, che è previsto e che però dovrebbe richiedere, come capite bene, una diversa articolazione di tutte le strategie economiche e politiche dell'Italia, nel senso del governo italiano. perché dovrebbe adeguarsi più rapidamente possibile a questi processi di spostamento. Una seconda proposta viene tra gli esperti intervenuti, hanno tutti gli esperti, hanno concordato sul fatto che in termini di riscaldamento globale oggi non si tratti più di un problema che interesserà solo le prossime generazioni, ma di un fenomeno già in atto. Anche questa può sembrare un po', come dire, arrivano adesso a questa definizione, a questa indicazione. Comunque, benvenuti, fra noi, no, cioè questa cosa sono alcuni, forse direi decenni, che la stanno masticando in questi termini. E un terzo aspetto, questo è interessante perché dà dei dati, in Italia gli eventi meteorologici estremi, soprattutto alluvioni, sono in continua crescita tanto che dal dopoguerra ad oggi si è passati da una media annua di poche decine di eventi ad oltre 400 eventi registrati nel 2014 anno che tra l'altro per queste cause ha fatto registrare ben 33 morti 10.000 sfollati e 4 miliardi di danni credo che le cifre siano sottostimate perché leggendo i giornali insomma avevo avuto delle sensazioni diverse Comunque è interessante che a livello ufficiale si cominci a prendere atto della differenza tra gli anni un po' più lontani e gli ultimissimi nei quali gli eventi, come previsto a livello internazionale dagli scienziati, eccetera, si sono moltiplicati e intensificati e quindi l'Italia fa parte di questo fenomeno. Un altro elemento, però, eh, questo è un'ulteriore informazione sempre contenuta nel documento di sintesi dei lavori della, degli stati generali affrontare il tema del clima si dovrebbe fare promuovendo i valori della sostenibilità e in un'ottica di sviluppo della green economy ecco, questo sembra una riga, no? E c'è però la sintesi eh, di quello che si sta preparando perché il governo non sembra evidentemente prendere in considerazione altre informazioni, il discorso quindi è sostenibilità accettata acriticamente, cioè senza aggiungere nessuna valutazione critica, e poi ottica di sviluppo della green economy. cioè L'unico passaggio che si intravede per il futuro è l'ampliamento della cosiddetta green economy, cioè significa sistema capitalistico sotto altre vesti, più verdi, più colorate, e che però è sempre sistema capitalistico e continua a fare danni, perché questo non viene ovviamente detto nel documento. Eh, un altro passaggio c'è una cosa importante perché mh, di fatto nell'intervento del Presidente del Consiglio eh, ha difeso le scelte del governo e fin qui eh, regolare, diciamo, in particolare quelle contenute nel decreto sblocca Italia cosiddetto. Però ciò significa un ancora non completo abbandono delle fonti fossili. In altre parole significa stiamo a livello Italia stiamo ancora pensando di aumentare gli interventi eh, per la ricerca del petrolio e soprattutto non abbiamo ne nessuna misura in mente per modificare il consumo di petrolio di gas eccetera all'interno del nostro paese. Quindi questo documento nel suo insieme è eh, piuttosto Preoccupante. C'è da sperare che da adesso, al momento in cui dovrà intervenire tra gli altri 195 paesi, il nostro governo si renda conto maggiormente della gravità della situazione e della necessità di cominciare sia pure gradualmente, non in maniera convinta, a modificare alc almeno alcune delle strategie. Un altro punto ancora. Eh, Si parla che eh, questa efficienza energetica, sta, eh, scusate, questa efficienza del settore agricolo è minacciata dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici che rispetto al passato si stanno diffondendo con una rapidità non compatibile con i ritmi naturali di adeguamento degli ecosistemi e degli stessi sistemi economici come appunto quello agricolo. Questa frase è stupefacente diciamo, per la sua eh, ingenuità, diciamo, no? cioè, però c'è un'affermazione precisa, il sistema agricolo è, è spontaneamente cioè con le normali procedure eh, di coltivazione e con le normali procedure di intervento pubblico non regge l'adattamento, la l'adeguamento ai cambiamenti climatici. Questa è una dichiarazione Che appunto viene presentata così un po' così di, di, di striscio, no? In realtà è il problema cruciale e bisognerebbe invece dire immediatamente dopo che cosa si intende fare per modificare il sistema agricolo e soprattutto proteggerlo dagli effetti dei meccanismi di danno ambientale. Però di questo ovviamente nella sintesi non c'è traccia. Poi alla fine di questo documento. Eh, c'è un qualcosa, cioè un documento della coldiretti, di c'è l'Associazione dei Coltivatori Diretti, eh, la quale invece fa delle formulazioni più specifiche, fa per punti e io cerco di ricordarle ne, non tutte, perché non è quello il problema. Il problema è che ce ne sono, la quasi totalità sono ancora nell'ottica dominante, cioè non ci sono sostanzialmente. delle modifiche nella strategia e nella maniera di vedere i problemi e soprattutto le politiche economiche per il settore faccio rapidamente vado molto rapidamente promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili e fin qui va bene però quando, in che misura entro quando non c'è nessuna indicazione privilegiando l'impiego di biomasse. allora ancora una volta le biomasse è un problema fortemente criticato, non è una parte della soluzione, è parte del problema cioè non si possono sottrarre le biomasse al rinnovamento dell'humus, cioè al riarricchimento del settore e soprattutto eh, gli impianti a biomassa non, non hanno nei paesi, né, diciamo, industriali lo stesso rendimento che po possono avere in Brasile, no? Quindi insistere su questo settore significa semplicemente Eh, privilegiare un settore che fa investimenti, in guadagna, trae profitto da questi interventi senza tener conto delle conseguenze di questo tipo di azione questo è il primo punto, il secondo è rafforzare la, le misure di efficienza energetica rendendole più accessibili alle piccole e medie imprese, anche qua in che misura, quanto tempo, quante industrie tutte le industrie oppure è tutto lasciato ancora nel vago. Esistono già dei provvedimenti anche a livello regionale di eh, in, diciamo aumento dell'efficienza energetica, però sono da quello che ho visto sono ancora completamente rispettosi della struttura produttiva attuale. Quindi aumenta l'efficienza, almeno sulla carta legislativa, aumenta l'efficienza a livello della singola industria. e però tutto il resto dei danni che vengono fatti dalla struttura produttiva non vengono intaccati eh, riconoscendo il ruolo del settore agroforestale nel campo degli assorbimenti del carbonio poi sembra che eh, si, dovrebbe un si dovrebbe dare investimenti invece si parla di attraverso la definizione di metodologie di contabilizzazione applicabili e la messa a punto di strumenti di internalizzazione economica dei servizi resi dalle imprese. Cioè siamo, Stiamo parlando di burocrazia in altri termini, poi dietro ci stanno anche altri problemi, comunque eh, c'è un salto logico che non, eh, non viene eh, sottolineato in nessun modo. Eh, assicurare il sostegno alla promozione di modelli di consumo... Chilometro zero, filiera corta e via dicendo e vendita diretta. Questa è la parte dire, più significativa, più consistente, però ancora una volta non c'è nessuna indicazione quantitativa e quindi eh, questo tipo di dichiarazione non incide eh, sulle logiche che dovranno essere discusse a Parigi. Non so se è chiaro, c'è come se, se fosse un discorso che si sì, va bene, però. Eh, no qual è il, la sostanza facciamo una prima pausa musicale ricordando che questa è onda rossa 87.9 in FM che il telefono che potete utilizzare per intervenire brevemente nella trasmissione è lo 06 49 17 50 no, c'è evidentemente un problema col uh, lettore del, uh, dei pezzi musicali vediamo se funziona quest'altro pezzo platform shoes Call me Chili Chaplin, cause I came for the clapping. From East Germany, straight to your chimney So call me Santa Claus Kinski, presidential suite Which one of you is gonna run against me? Come on, enter the fray, cause I'm also known as the A.K.A. But I'm also known as Trilogy, cause I got three ass. And I got two sides, Dr. Jekyll and Mr. Proud. I'm a train for the campaign, to put the bubbles in your brain like champagne. So step into my political platform shoes. So step into my political platform shoes. was gonna run against me, coming into the fray, cause I'm also known as the AKA, but I'm also known as Trilogy, cause I got three gonads, and I got two sides, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. I'm a train for the campaign, to put the bubbles in your brain like champagne. Allora, proseguendo nella lettura del documento della Col opportune politiche di etichettatura per favorire l'identificazione delle produzioni alimentari del Made in Italy però, ancora una volta, è una misura diciamo di organizzazione eccetera che non intacca il meccanismo di base contrastare l'impiego degli OGM sul territorio questa è una frase molto bella no? Cioè siamo d'accordo sappiamo qual è la posizione ufficiale dell'Italia eppure continuano a seminare e continuano a diffondersi eh, questi semi di assoluta pericolosità eh, Poi così continua il resto del risparmio. Dico però sono eh, tutte normative eh, come fossero state fatte, scritte vent'anni fa, trent'anni fa. Cioè una situazione in cui il problema ambientale non era ancora percepito a sufficienza. E procedo. Coalizione italiana verso Parigi 2015. Che chiede... Eh, Che il governo italiano prenda un chiaro impegno su cinque azioni fondamentali per il clima. Oh, vorrei precisare che questa coalizione raccoglie tutte le organizzazioni ambientaliste, dalle più grandi a gruppi anche di piccole dimensioni. Quindi dovrebbe essere come dire, la voce che protegge dai danni ambientali, che cerca di modificare i meccanismi dannosi del clima. Adesso leggiamo le cinque proposte. La prima è approvare prima della conferenza di Parigi una strategia per il clima. Un po' banale, ma insomma, però eh, su che cosa? Abbiamo bisogno di una strategia che fissi gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra con l'erotivo piano di azioni. Secondo una prospettiva che assuma sul serio gli obiettivi europei per l'interesse che ha il nostro paese di eh, ridurre le importazioni e i consumi di fossi, fonti fossili, eccetera, eccetera. Cioè, generico, no? È giusto, cioè non posso dire, non posso criticarlo, è esatto, dovrebbero essere. Però questo documento è uscito eh, poco tempo fa, quindi troppo a ridosso del. Eh, del lavoro di preparazione della delegazione e delle proposte che il governo italiano sarà richiesto di presentare a Parigi. Quindi in sostanza eh, non, so, non credo che ci sia stata nessuna possibilità di incidere sulle posizioni governative. Il secondo punto è, dice realizzare con scelte concrete una just transition, cioè una transizione corretta, giusta, Verso un'economia a basso consumo di carbonio. Anche questo non posso criticarla nel merito. E però la lista è: ecco qua sulla lista ci sono delle cose interessanti. Il governo deve intervenire cancellando tutte le barriere che ostacolano lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica. Poi eh, il primo segnale riguarda la modifica. radicale, la richiesta di una radicale modifica della bozza di decreto sulle rinnovabili elettriche non fotovoltaiche e controlli sull'edilizia, l'impegno però attenzione qui comincia la parte. L'impegno per la decarbonizzazione dell'economia deve essere accompagnato da interventi di sostegno al mercato del lavoro, una solida agenda sociale, la partecipazione dei lavoratori. eccetera eccetera no? eh, possiamo contraddire questa posizione assolutamente no, non si può criticare però eh, come dire, è un'affermazione di principio resta nel libro dei sogni che si chiamava un tempo no? cioè, mentre adesso siamo nella fase delle decisioni eh, operative in questo momento no? siamo in un'altra fase cioè una fase di emergenza di urgenza massima eccetera, eccetera, eccetera, e quindi ci dovrebbero già dei testi in cui si dice vogliamo, queste sono le misure per decarbonizzare quanto e come però quanto, come, in che tempi, eccetera eccetera quanto incidiamo perché anche quello significa assumersi la responsabilità eccetera e dall'altra parte quali sono le misure che adottiamo in concreto per tutelare i lavoratori e via dicendo eh, terzo punto Eh, occorre, Questo è molto interessante. Occorre in, in, cancellare tutti i sussidi diretti e indiretti alle fonti fossili che ancora esistono in Italia nelle bollette elettriche, nell'autotrasporto e nelle politiche industriali. Allora, eh, e il governo Renzi deve anche cambiare strada rispetto alle scelte realizzate negli ultimi anni di via libera alla trivellazioni petrolifere in Italia e nel Mediterraneo. Ecco, che significa le, le trivellazioni dell'Eni davanti al, all'Egitto, ma soprattutto le trivellazioni in Italia che il, govern, che il Ministro ha deciso oggi, che debbono cominciare nell'Adriatico nel, eh, con un'opposizione netta, durissima almeno a parole, speriamo che poi facciano seguito i fatti, da parte della regione. e dei comuni e delle province interessate e dei comuni e delle cioè, province dell'area dell di eccetera, tenendo conto di due fattori questo mi preme dirlo perché è importante la scarsa consistenza delle trivellazioni in Italia cioè vengono sempre presentate come se fossero la risoluzione del problema della, del approvvigionamento energetico petrolifero e incidono in una misura estremamente ridotta sui nostri consumi eccetera quindi non sono risolutive in nessun modo, vengono fatte perché evidentemente ci deve essere un qualche profitto, però non sono risolutive non possono essere considerate la chiave di volta per la soluzione e via dicendo e questo è importante, l'altro elemento è che nessuno comincia a, prendere conto, a prendersi conto del fatto che il mare Adriatico è un mare chiuso cioè c'è un ricambio delle acque che è stato calcolato è di una percentuale annuale bassissima no? cioè è una specie di morta mortagora no? nel quale qualunque eventuale perdita, sempre normale in questo tipo di impianti ma soprattutto in caso di incidente eh, come dire si rifonderebbe nel mare senza possibilità poi di riassorbimento eventuale, insomma cioè sarebbe un disastro eh, particolarmente rilevante, a una costa che sta a poche decine di chilometri Gli altri paesi che non sono neanche in grado di difendersi, e via dicendo. Cioè, è un, un discorso molto, molto grave. Ma quindi... oh, teniamo conto che c'è anche il rischio sismico elevato, ah, assolutamente sì, <ride> quello certo, non, non ne certo, parlo neanche. Certo, perché, eh, diciamo, la, la linea del petrolio, diciamo, dalla Basilicata in avanti, eccetera, costeggia la fascia appenninica che è di tipo eh, e anche sismico. nei Balcani sono frequenti e i remoti. è no? lo stesso eh, sì. tipo, eccetera. Allora andiamo al punto 4. Eh, dopo qui, il punto 4 parla di adattamento del sistema, c'è cioè, cioè, anche qui parole generali. Poi l'ultimo punto è eh, sviluppo sostenibile nel mondo a partire dal Mediterraneo. l'Italia all'interno dell'Europa deve diventare il, sostegno, il protagonista di una politica di sviluppo eccetera eccetera che sostenga i paesi più poveri cioè è dichiarazione assolutamente di principio che non può essere negata nella lettera del come è stata però queste sono le cinque questo mi, mi permetto di sottolineare sono le cinque misure che dovrebbero essere quelle più critiche nei confronti della politica governativa cioè sono particolarmente poco incisive e quindi destano molta preoccupazione per i prossimi giorni allora facciamo una seconda pausa musicale 87.9 la frequenza di radio onda rossa il numero di telefono al quale potete chiamare se eh, volete intervenire brevemente 06 49 17 50 Thank okay. of me Passo a un ultimo eh, documento che è recentissimo, 4 novembre, è stato eh, pubblicato, la sintesi è stata pubblicata, è un documento degli stati generali della Green Economy, quindi è il centro eh, guidato da Edo Ronchi che si occupa di economia verde, oh, voi sapete che termine, vorrei mi permetto per gli ascoltatori, Green Economy è l'economia che eh, come dire, cerca di occuparsi dell'ambiente salvaguardando i meccanismi del capitale tradizionale. Quindi è un capitale colorato, è una, cioè non c'è nulla di eh, sovversivo, di alternativo. Di... E quindi sono misure, eh, ovviamente, eh, come dire, auspicabili, eccetera, ma che. non incidono minimamente sul meccanismo di creazione dei danni ambientali, cioè lascia praticamente intatto, anzi in qualche modo peggiora ulteriormente, i meccanismi di tipo capitalistico. E, e anche qua, eh, lunga lista di interventi, io uh, gli cito che essendo uscito da pochi giorni non ho ancora il testo complessivo, però sono 23 proposte, e eh, che sono di varia natura, cioè c'è un green bonus, cioè una, un indennizzo verde per eh, sostenere le imprese in fase iniziale di evoluzione, agevolazioni fiscali per le imprese che investono in eco-innovazione, strumenti finanziari innovativi e di mercato da utilizzare per i servizi ecosistemici, non so se è chiaro, cioè il sostegno è... al meccanismo finanziario, ma per sostenere no? eh, un piano nazionale di azione per l'energia e il clima, il rilancio dell'occupazione giovanile in agricoltura, un piano di adattamento climatico contro il dissesto idrogeologico, anche qua eh, come essere contrari, eh, però finora nessuno ci ha messo mano. e quindi è tutto da vedere soprattutto se poi viene fatto solo per alimentare, e foraggiare le imprese, non sarà quello che dovrebbe essere e poi un indirizzo green, quindi, ah no attenzione la promozione dell'economia circolare, questo fate attenzione perché è una delle definizioni che sta cominciando a essere in circolazione che significa praticamente una economia che E con, it, riutilizza continuamente le materie prime in, a, estratte e quindi significa recuperare le materie prime, fare i pezzi, le, le, prima, le produzioni primarie, farle in maniera tale che gr gran parte delle materie prime utilizzate possa essere eh, recuperata, tanto è vero che ho visto una delle pagine di pubblicità di una delle agenzie che fanno il recupero delle lattine, del vetro, eccetera, che parla di economia circolare, tranquillamente, cioè senza forse il problema di, del sistema nel suo complesso, e sottolinea semplicemente il fatto che il recupero deve essere intensificato e tutte le aziende dovrebbero usare il più possibile le materie prime già estratte. Però nessuno dice che dobbiamo cessare di estrarre certe materie prime e che il recupero deve essere fatto, ma deve essere fatto nella misura minore possibile, cioè non possiamo continuare a inquinare l'ambiente e poi recuperare successivamente le latine o i pezzi di vetro. Non so se è chiaro, cioè noi dobbiamo ridurre il numero dei prodotti in vetro e in prodotti in alluminio, che è il meccanismo sostanziale che dobbiamo affrontare e che qui evidentemente non viene affrontato. Allora questo è il quadro dei documenti che finora ho recuperato, poi li metterò come al solito, vi li metto a disposizione, quindi dategli una letta un po' più approfondita se ne avete voglia e poi adesso vi parlo di un'ultima cosa, cioè ho fatto un corso quest'estate eh, sulla transizione, cioè il corso era anche a questo livello, quindi in sostanza era che cosa bisognerebbe fare subito no? per cominciare a modificare il sistema dominante, questo era il sottotitolo diciamo, non c'era nel corso ma insomma la logica della, della formazione era in questa direzione e ho fatto un tentativo cioè molto rischioso, nel senso che alcune delle affermazioni che faccio possono sembrare non eh, come dire, non dimostrate non dimostrabili, essere un po' un po' ideologiche. Eh, penso di poter solo garantire che ho dietro a ognuna di queste proposte c'è invece eh, una ricerca, uno studio, una proposta che già sono state attuate in altri paesi, eccetera, eccetera. Cioè, il tentativo. E sono tutte cose oggettive, cioè fredde, che dovrebbero essere fatte. Cioè, nessuna di queste è all'interno dei documenti che ho citato fino adesso. Quindi in realtà è come se fosse una griglia per leggere questi documenti e se volete una griglia per leggere quello che sarà discusso e deciso a Parigi. Non so se chiaro, cioè eh, sono delle proposte che entrano nel problema, ovviamente alcune di queste proposte dovrebbero essere più qualificate, cioè stiamo ancora a livello di un approccio iniziale al problema, eh, però eh, insomma... Tenetele presenti, no? cioè è uno strumento, ripeto, non è la verità in terra o cose di questo genere, però è sicuramente uno strumento che perlomeno vi fa capire la distanza della realtà degli altri documenti e soprattutto è uno strumento per leggere i giornali durante i 15 giorni di Parigi perché saremo eh, come dire, allagati da eh, proposte eccetera eccetera bisognerà avere qualche criterio per capire subito di cosa si sta parlando. Allora, eh, li leggo così come li ho scritti, potrebbero essere scritti anche in maniera diversa, ma comunque ho, ci ho tenuto a che fosse una scrittura netta, in maniera che non insomma, un po' tagliata con l'accetta se volete, però che non lasci spazio a eh, interpretazioni alternative diciamo eh, di parte. Immediata chiusura, impianti energetici di altra natura alimentati a carbone. so di che cosa sto parlando sono 13 centrali dell'N lo sanno eccetera, anche eccetera. i cittadini di Civitavecchia per però esempio. lo sanno appunto lo sanno anche i cittadini di Civitavecchia di Portotolle eccetera eccetera e, e quindi eh, insomma lì sta la differenza avviare la chiusura delle miniere di carbone esistenti sul territorio nazionale e noi continuiamo a estrarre carbone nel Sulcis hanno riaperto delle miniere io sto dicendo dobbiamo chiuderle individuare i rifornimenti di carbone dall'estero e sottoporli a misure restrittive questo è uno dei fenomeni che ignoriamo, cioè noi continuiamo a importare carbone specie perché una parte del carbone italiano esiste è, ma è a alto contenuto di zolfo quindi poco utilizzabile poi dall'industria, individuare le industrie con maggiori emissioni di CO2 attenzione sto parlando di singole, singole imprese no? E definire un programma di interventi per ridurre drasticamente tali emissioni, anche prevedendo incentivi per le imprese che realizzano subito tali operazioni. Questo Mi prendo la responsabilità di questo passaggio, che potrebbe non essere corretto, è coerente diciamo, con l'impostazione generale del mio discorso, però dovendo effettuare un intervento molto rapido, in tempi molto stretti, Francamente, non sono in contrario in un sistema di incentivi che però tenda alla cancellazione, non a dare un po' di soldi ad al altri, altro po' di soldi alle imprese. C'è un'ottica un po' diversa, Quindi, però potremmo discuterne. Estendere alle imprese con maggiori consumi di energia le misure già previste in alcune regioni per favorire il risparmio energetico, incentivando nel contempo la produzione di impianti e tecnologie innovative. A basso consumo energetico e il loro acquisto da parte di tutto il settore industriale e dei servizi. Cioè, spero che sia chiaro che la mia visione della situazione attuale del clima è che dobbiamo eh, riconvertire, dobbiamo estendere le misure di riconversione a tutte le aziende, non solo le piccole, solo quelle grandi, solo quelle inquinanti, eccetera. Cioè il problema è la dimensione complessiva del sistema. che incide sul clima ecco noi per l'Italia dovremmo quindi prendere poi si possono graduare le misure eh, avere tempi più o meno allungati però sempre entro il 2020 quindi se capite bene sto parlando di misure eh, di urgenza molto rigide e da attuare immediatamente ampliare misura consistente le aree protette sul territorio nazionale e quelle marine Finora stiamo, abbiamo più di metà dei parchi nazionali che sono allo sbando, e quei pochi parchi naturali marini eh, insomma, esistono, ma sono troppo piccoli per permettere il ripristino della risorsa pesce e quindi pesca e via dicendo. Calcolando sempre stesso discorso per le foreste, perché. Eh, Deve essere calcolato con esattezza il loro apporto al riassorbimento dell'anidride carbonica entro il 2020, cioè noi dobbiamo cominciare a operare tenendo conto quello che dobbiamo fare entro questa scadenza ormai a cinque anni, prima erano sei adesso sono cinque perché abbiamo perso il 2015 come anno di intervento urgente. Eh, interrompere la continua frammentazione dei sistemi naturali di acqua dolce garantendo in particolare la ricarica delle falde sotterranee questo è un problema delicatissimo di cui nessuno si occupa se sono informato eccetera eccetera quindi la lista che ho fatto stiamo a eh, 24-25 proposte devo aggiungere al testo che vi manderò, quindi ve lo mando con un giorno di ritardo eliminazione degli inceneritori, mentre quello che è in discussione è come in qualche modo sostenere quelli esistenti e crearne sei nuovi la proposta dovrebbe essere tendere all'eliminazione qualcosa tipo tendere all'eliminazione rapide e impedire assolutamente la nascita di nuovi inceneritori cioè per essere, vorrei essere Molto chiaro di quello che sto dicendo e spero che qualcuno decida di occuparsi di questo aspetto. Due comunicazioni se ho tre secondi di tempo, c'è in edicola un eh, bel numero unico del National Geographic edizione italiana che si chiama La sfida del clima, è pieno di foto, non l'ho ancora letto, però credo che siano 4 euro e mezzo ben spesi. Semplicemente per quelli che ancora non hanno capito che cosa sta succedendo, perché è pieno di foto e di documentazione per toccare con mano da una fonte internazionale piuttosto attendibile, e quindi insomma è uno strumento sicuramente utile. L'altro elemento che mi permetto di ricordarvi è eh, comune.info, anzi, scusate, comune lignetta info, cioè w -W -W comune eccetera. che è un eh, giornale online che esce due volte alla settimana e non, non è il Comune ah, di Roma non è il Comune <ride> di Roma è, è, mi guarderei bene di fare pubblicità <ride> al Comune di Roma è, è, ha aperto come dire uno spazio sempre informatico che è pieno di articoli eh, seri e selezionati che si occupano dei problemi climatici quindi se qualcuno per caso ha voglia di leggere qualcosa di interessante senza comprare libri e avendo nel suo computer una fonte rapida e accessibile, eh, questo è un indirizzo utile. Buon lavoro. Grazie ad Alberto per eh, questa mh, interessante trasmissione, sempre in eh, proiezione della Eh, conferenza internazionale di Parigi chiudiamo rapidamente siamo andati un po' oltre questa entropia massima da Radio Nel Rosso 87.9 in FM vi ricordiamo l'appuntamento di venerdì 13 per eh, sottoscrivere per sostenere economicamente la eh, nostra vostra emittente eh, libera, antagonista senza padroni, senza padrini senza pubblicità vogliamo continuare così eh, quindi venerdì l'appuntamento è all'ex eh, Cinema Palazzo qui a San Lorenzo con la partecipazione di Zero Calcare buon ascolto con le prossime trasmissioni